Хоч насправді дощу ніякого не було. Ми слухали самих себе. Я не можу відповісти, чому мої хлопці, один із них учитель, другий, як ви вже знаєте, шофер, не спішать успадкувати те, що я знаю і вмію. Вони бояться моєї худібки, бредяться нею, як усі зрештою люди. «Хіба ви письменнику?» Він чомусь не називав мене по імені, а тільки письменнику – Погодились би, коли б я в оцій такі хвилі, як стій, сказав, ось даю тобі ключ, даю тобі таке слово, передаю тобі оклич, звук, до якого гаддя прислухається Ось тобі запах, який для них знайомий, і ти відразу станеш своїм серед своїх, а ну подумайте Чи може ви згори згідні? Адже самі кажете, моє спілкування з плазунами – це щось незвичне, почерпнуте з привісності. Вам було б цікаво, гадаю. Треба спершу подумати, – засміявся я. Отак, з мосту та в воду, – відступив я назад. Що я буду з тією ходібкою в Києві на третьому поверсі робити? Ото ж то, що, мій друже, справді треба подумати. Може, варто засумніватися взагалі? – підняв він на мене очі. Так, засумніватися, чи насправді існувала та й чи нині існує особлива тайна, в яку посвячені вибрані, а отже, чи були прорубані вікна, або ж двері унижчі, як ви кажете, світи. Може, моїй тато, царство ім небесне, разом із дідом, та й ми обидва отут, випивши гладущек вина, забагато усякого нафантазували. Могло ж статися значно простіше, хіба ні? Я з малку пам'ятаю. Ця Граджа наша родова, їй вже півтори сотні літ, прадід Онуфрій цюцяк її клав. Ось там на сволиці викарбовані дати, прочитайте. Отож я з малку пам'ятаю, що місце тут було дике, безлюдне, афине, безкеття і скрізь повно гадюче. Дедя мій бувало посміювалася, що я голою задницею совався поміж гадючем. Одна таке вкусила, коли я мав, здається, три роки. Дєдя тоді от то, ту звірягу, що зважилась вкусити дитину, вбили. Барду її кавальцували і волали на цілі гори. Гей, ви, майте розум, чи дурно вас називають мудрими, кого кусаєте, чи я вам ворог, і ж свій поміж своїми. Опісля не одна гадина мене жалила, але її отрута мене не брала. Може, виробився імунітет? Хто знає. Ось вам і тайна. Ось вам в двері, внижні, світи, – сказав він, проте не вельми весело. Може, все-таки старому імпонувало почувати себе інакшим, не бути таким, як усі, почуватися посвяченим у тайну. Якщо ви на нашку аж так реалістично настроєні, то дозвольте спитати, а чи насправді відбувалася змійна атака, до якої начебто ви спричинилися в конторі Тимка Тимчука? Це було необережне питання Необережний сумнів Бо старий спалахнув як вогонь Бачу, що ви письменнику не вірите Що відбувалося в Тимчуковій конторі Нанашко блиснув на мене кривим оком Я мій хмах можу показати Як випасаю свою худібку Буркнув сердито Гайдано, вийдемо На фірці станемо І я спробую довести вам На очах довести Що Тимчук мав рацію Я завагався я на мить уявив, як з усіх боків поповзуть до мене змії Я з боявся Я з їх бридився Я колись в лісі бив патиком чи то гадюку, чи вужа Воно підстрибувало, скручувало січало сичало на мене А я молотив і молотив його патиком І в мені все тремтіло від жаху Варто спробувати, сказав я, не зовсім впевнено Лише в розумних межах я не приховував, що прошу розумної межі. Не бійтеся, подобрів нанашколько, я зроблю так, щоб ви мою худібку спостерігали здалека метрів тридцять п'ятдесят, га? І з такої відстані емоцій набереться, як бідному у торбу. І старий, коли ми стали на відчиненій хвірці, заходився довго, уважно, я сказав би, що аж надто довго вдивлятися в моє обличчя. В очі. Вивчав, здавалося, усю мою постать Наче я оце вперше явився перед його допитливі очі Що означали ці вдивлення